פרק י"ח וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם אני אדוני אלוהיכם כמעשי ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשי ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחוקותיהם לא תלכו את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם אני אדוני אלוהיכם, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני אדוני. איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערבה, אני אדוני. ערבת אביך וערבת אמך לא תגלה, אמך היא לא תגלה ערבתה. ערבת אשת אביך לא תגלה, ערבת אביך היא. ערבת אחותך בת אביך או בת אמך, מולדת בית או מולדת חוץ, לא תגלה ערוותן. ערוות בת בנך ובת בתך לא תגלה ערוותן, כי ערוותך אינה. ערוות בת אשת אביך מולדת אביך, אחותך היא לא תגלה ערוותה. ערוות אחות אביך לא תגלה שאר אביך היא. ערוות אחות אמך לא תגלה, כי שאר אמך היא. ערבת אחי אביך לא תגלה, אל אשתו לא תקרב דודתך היא. ערבת כללתך לא תגלה, אשת בנך היא לא תגלה ערבתה. ערבת אשת אחיך לא תגלה, ערבת אחיך היא. ערבת אישה וביתה לא את בת לא תיקח לגלות ערבתה. שערה הנה זימה היא. ואישה אל אחותה עליה בחייה. ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה. ואל אשת עמתך לא תיתן שכבתך לזרע לטומאה בה. ומזרעך לא תיתן להעביר למולך ולא תחלל את שם אלוהיך אני אדוני. ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא. ובכל בהמה לא תיתן שכבתך לטומאה בה ואישה לא תעמוד לפני והמה לרבעה, תבל הוא. אל תטמאו בכל אלה, כי בכל אלה נטמאו הגויים אשר אני משלח מפניכם. ותטמא הארץ ואבכוד עוונה עליה, ותקיא הארץ את יושביה, ושמרתמתם את חוקותיי ואת משפטיי. ולא תעשו מכל התועבות האלה האזרח והגר הגר בתוככם. כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם? ותטמא הארץ, ולא תקיא הארץ אתכם בתמאכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה, ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם. ושמרתם את משמרתי, לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם אני אדוני אלוהיכם